Kata Sharif, Sheikh Ibrahim al Bayduri, Rhammahullah Taala, kauluh irada, ma'atul al Wujud. Bi hazbi harfil atfi ah, Ay wa wajibun lahu Irodatun Itu dia takrih ibarat <coughs> ah, Kalau musanah kita lepas jauh dari awal yaitu hmm, pada kata musanah Di muka 31-32 ini Fawajibun lahul wujud walqidam. Atu ha, matetu. Kemudian, ha, sifat-sifat hak selepas tu tu Atas di situ semua. Amusan ha, kata fawajibun lahul wujud walqidam. Maka wajiblah bagi Allah itu wujud. Ha, maka di sini kata iradatun wa iradatun ah ha, atah klik kepada kata al wujudu asbab ha, itu syarah kita kata qauluhu kata nya kata musannif rahimahullah taala iradatun ha, musannif kata wa iradatun ah ha, perkataan ning ni Maaf pun diatapkan al wujudu atau kita hikayat mata. Atah pada kata al wujudu pada kata bahwa dibunlah al wujudu tadi itulah. Ah, mana kalau diatah mana harahatah? Di haz fi harfi al qafi dengan haz harahatah. Tak ada kata wa iradatun hani karena sempit wazza sihnya eh, itulah. Nak kata kalau kata Wa kudratun wa iradatun Sejadi usah wa Lalu tu buat Wa kudratun iradatun Mustafilun Mustafilun Nabi kena dengan lagu timengnya dia tu Ahazah rata Tafsidianya wa Ay wajibullahu iradatun Dan yang wajib baginya Bagi Allah itu Iradat ha, Habis itu tak kering mata Wayuradifuhal <Sessizuk> Masyiatu Dan muradif Muafakat Akhanya makna satu Maknualah muradif ni ha, Dan Muafakat akhanya Bersuatu maknual Akhanya akh iradat tu oleh masyiatu nak wayak kata Masya'ah dengan irada tu dua lafa yang muradik, dua lafa yang berlainan, ha, tetapi yang bersuatu oleh makno. Masya'ah ialah irada, irada ialah Masya'ah. Kita dipanggil kata bekahno, ha, kahno, ah kahno. Boleh kroa kata walau sya Allah jika lekahnak tiulah Allah inna ma amruhu itha arada bahawa pekerjaan Allah apabila kehendak-Nya nah kalau gitu irada masdar bagi arada masyia masdar bagi syaa yashau syai'an wa masyia tu masyiah satu makna saja dengan irada kita terjemah kata kehendak kehendaki kehendaki kita dah kata Masya Allah Insya Allah Masya ahli masjidah dia <coughs> Insya Allah Jika kanakki Allah Masya Allah Inilah bari yang telah kanakki Allah <coughs> Nahak tu lah lah Dah kita dah kata Tak ada arah Tak ada arah Tak ada arada, Tak ada arada. Ha, nanti kita kejap jadi Jadi melalui Melayu kata Tak ada arah Tak ada arah ha, Ya tu Nanti ha, kita wis sedarkan apa yang kita dikakak mari Bila kita mengaji turut peher kita dikakak mari Dia kata semua tak ada Allah Tak ada Allah ha, Tak ada Allah Di mana tak ada kanak kita lah tu Kita kanak kok ni Tapi tak boleh dia kanak hmm, Tak ada Allah ha, Tak ada Allah kita Hanya Allah Allah Arat Allah ta'ala nya begini ha, Tu kata Masya Allah ka, Apa barat Tuhan kanak berlaku Ia sekalipun kita tidak kanak sebab tu wajib atas kita redha semata-mata, wajib atas kita sabarkan apa yang telah dimenentu oleh Allah. Ini apa dia tu masuk dengan kita mengaji iradat. Nah, tengok dalam istilah dan takrif iradat tu apa dia. Wa hiya ay wa ma'naha, hazah <tuh>, mudhah dia panggil. Wa hiya ay wa ma'naha, dan maknonyo makna iradat yak ialah masyiah tu maknanya logatan pada segi bahasa makna ialah mutlakul qafdi Semasa mata qasad mau maksud kita mau kan nak mau nah ha, mau dekat dengan logat ha, si dia ha, Aum main. Ha, mauka? Mauka ha, Aum. kata au nah dengar au mai ha mau ke mau ke tidak mau au dia kata nak ke tak nak ke tak au mai ha Mahu kau tidak itu bahasa surat ha, nah baru tak mau jadi logat kapung tepat tu, kata tak mau mau nyamai ho mari pula situ tak mau ha, tak mau tak mau tadi lah. dia ha, tukar buat alih buat alih jadi tak mau ha, ha. lepas tu kau jadi bom. tak mau tak mau ha, sebab tu bahasa ni kita kena perhati molek Kapur tu kecep belah tu, kapur ni kecep ni Tapi perhatikan asal mari dari mana Bahasa pesuratan macam mana Yang gaduh kita nak main nak bergaduh Apa nama ni makerajuk Bahasa tu payah perhat Awak panggil lah lahir sifat perasa Nanti nak terajuk orang okay, macam Siapa tak henti ke lah ha, Itu nak oh demo ni kecep lah Ni Oh kapur ni kecep cuba kita klik Kembali bahasa macam mana Oh, yang mari kot tu, tu lah yang klik mari Itu mana kata Wa'allamal asma'akullaha wa 'allama adama al-asma' semua lorat tu mari daripada Adam Hingga pecah pecah-pecih palat hilinya, berat ringin sebut tel anak cucu tu. Ha, dia jadi jadi jadi belainet. Hmm. <coughs> uh, kita tengok gini. Ha maknanya iradat tu pada asal loratnya Mutlakul qasdi, semata-mata qasad. Ha kita guna perkataan Arab qasad, qasad. Ha, apa qasad? Mahu. Tak nah, nak. Tu dia. Adapun pada uruh istilah usuluddin bila sebut irada ialah wa'urfan atah pada lugatan dan maknanya makna irada ialah masyiah pada di segi uruf ah ha, uruf ah ha, uruf, ha, uruf panggilan pengenallah di sisi ulama mutakallimin uruf mutakallimi ialah sifatun ha, ialah satu sifat Irodak tu ialah nama bagi satu sifat. Apa dia bermakno isim. Nama bagi satu sifat qadimatun yang sedia kalau yang tidak ada mula. Lagi zaidatun 'ala azati yang lebih ia atas zat. Anak aya ana ni, nak aya sifat yang ado akan nak kemau akan nak zaidatun alazati ai maujudatun naoya sifat yang ada dia dalam istilah usul bila sifat siapa ada dia panggil yang lebih atas atazat tu istilah dia kita tahu. Ha, cara dia telah panggil dia bila sifat tu yang lebih bila sifat tu sifat yang ada dia panggil lebih atas mm tu dia Ha, supaya kita misalkan Kalau hak-hak penama makhluk makhlukkan Kita misalkan arak tu lah ha, Nah Cap ha, Itu Za ha, Apa tu putih ha, Putih tu sifat yang lebih atas cap ha, Dia panggil sifat dia, dia, dia panggil belah tu istilah dia Zaidatun ala za Nau ya tak? Soalan kata Sifatun aa, Qadimatun Mawjudatun ha, Seperti tu Nampak setengah ibarat lain Dia kata Sifatun Qadimatun ah ha, dia panggil apa ha, wujudiyatun ha, setengah ibarat dia kok gitu sifatun wujudiyatun ha hmm, sini kata zaidatun alazati ha kita tahu sini kata ai maujudatun sifat yang sedia yang ada ia lebih atas zat yakni sifat yang ada bukan sifat yang bahasa reti macam amr al itibari ah ha, bukan sifat yang bahasa reti kok tak ada sewaktu seperti sifat salbiah dah ini sifat yang ada betul-betul. Ha, dia panggil zaidatun ala ha, za. Lepas tu kaedah sekali qaimatun bihi. Ha tu kita jawit jumlah kata yang berdiri ia dengannya dengan za. Maksud yang dinaya ana, yakni ada di za. Yang ada di za. Ha tu qaimatun bihi. Ini sudah menjadi apa panggil apa dia tu nafsiyah bagi sifat. Sebut kata sifat bahasa dia qaimatun biza. Tak ada ko'imatum binapsihi. Sipak ko'imatum binapsiha tak ada. Kau yang berdiri dengan sendiri itu zat. Kau yang berdiri di yang lain itu sipak. Nah, lagi kait. Ko'imatum bihi yang berdiri ia dengannya dengan zat. Nah terjumah dulu. Lepas tu kita ambil maksud. <coughs> nah, Nakwayat kata iradak tu namu satu sipak. Dia panggil makna isim. Namu bagi satu sipak. Ini nah, dia panggil ta'rihnya Panggil makna uh, iradak mana isim lah ni Bukit iradak mana masdar dah? Nah Iradak mana masdar Itulah kelimah masdar Masdari kenakah Kahndak nah, Itu kenakah ke takluk kenapa tu Itu makna masdar Ini nak ayat isim namu Namu bagi sifat Ya ada dizat tu namunya sifat iradak nah, Itu lah adalah kitab Bakurah dia jumlah tak serupa Nga orang tu nak berbeza makna masjidah dengan makna isim ah Itu dia Makna masjidah dengan makna isim tu. Supaya kita larak Melayu Larak Melayu kita Jumuh makna masjidah dengan makna isim Namu bagi benda Bubuh-puh Perdengar, perlihat Percium, perkecat Ah, ha, tu dia tua panggil pacik andra, pacik andra tu makna isim nama bagi sifat yang dia ada di ah ha, di sesuatu perkara dia panggil <coughs> okey, kita bubuh po, <coughs> pekecak, peciung. Ha, pejabat, ah ha, dia panggil lah tu. Lalu tu itulah tua bakorah terjemah menyalahi dengan kitab-kitab jawi lain dengan bubuh po. Ah ha, beza dia punya. Pendengar, pelihat, pekuasa pegah ataupun penentu pengetahuan hayab po po po tu tu bab tu, tubatan tu, tu, tu, tu, tu. nak reti kata makna isim nama sifat yang ada di zat ha, kalau tak ada sebut poh. mendengar melihat Atau pendengar, lihat tahu mengtahwi itu erti makna masdar ha nak beza situ ah kan? hmm, tu dia ah ha, sifat sakni tu tu khasisul mumkinah وخاصته ببعض ما يجوز عليه Apa banje tadi dia nah dah. apa dia tiat-tiat takrif dia nak membeza daripada lain jadi setakat tu sulah dengan qudrat pun nah setakat tu tu dengan qudrat mana qadimat sifatatun qadimatun zaidatun ala al-zati qaimatun bi semua sifat ma'an itu dia takrifnya Mari bezanya Tukhasisul mumkina Menentu ia sifat irodak ni Ini ha, isnak majak ha, Isnak apa menentu kepada sifat dia Panggil isnak majazihak tu Bertolongan ilmu bayar lah pula Bukit isnak hakiki Hakikinya Allah Ta'ala Kanak keceh hakiki nak kata yu Yukhasisullahu biha Nak tak gitu menentu ia Allah menentu Allah Taala dengan dia ni menentu ia ia sifat ah ha, terepanggil isnaq apa isnaq majazi lah tu Nyesana menentu kepada sifat ha nak <coughs> wal tak boleh bagi bekas <coughs> tu khas ha, menentu ia sifat Al-mumkina akan perkara mungkin Menentu Biba' dimak Dengan setengah-setengah barang nah, Barang tu panggil Mungkinat mutakabilat tu Dia ada pada Setengah-setengah barang Kelakuan Ya juzu Ya harus Ya nah, Haruh ni harus Haruh akal Bukan harus haruh syaruh. Haruh maknanya Three more Ayah harus ia barang kelakuan Alaihi alal mungkin Aa, nah. Sipak iradak tu Sipak yang menentu akibkara mungkin Dengan setengah-setengah barang kelakuan Ia harus ia barang kelakuan tu Atasnya atas mungkin Maka ma yajuzu alaihi tu orang panggil apa? Wahua dan ia itulah Ma yajuzu alaihi tu. Itulah orang panggil Al-mumkinatul mutaqabilat Tu orang panggil kata Segala mungkin mutaqabilat As-sittatu yang enam ha, Al-mumkinatul mutaqabilat as ha, Mungkin mutaqabilat yang enam Mungkin mutaqabilat Mungkin perkara yang terima dua Terima keluar Ha, boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak Yang berlawan ha, Apa berlawan? Berlaku satu, tidak satu lagi ha, Mungkin mutaka bilang Nak berlaku kedua sekali tak boleh Kerana mari berhimpun dua yang berlawan ni ha, Maka lalu tu dia ibarat dengan menentu dengan setengah-setengah ha, Tak terima nak menentu semua kerana berlawan ada, lawan dia piado nak menentu kedua menentu ada gatik tak ada gatik tak leh tu mungkin nak mutakabila supaya so, kita kata pagi ni orang ajak kita nak gi satu tempat pas kata nak gi kau tidak ha tu mungkin mutakabila kita tu nak di kau tidak kita kata nak gi dan dak tak leh belah tu berhimpun dua belawan ni Ha dah nak gi nak gi nak dak pedak wei tu mana-mana so. Ha dia panggil dia panggil menentu setengah-setengah. Gitu -setengah. dia. Ha, tu dia. Ha kita nak beli satu benda. Orang hanya nak hak besar ke nak hak kecil. Ha wei tentu. Ha wei tentu nak menentu setengah-setengah. Besar ha, tidaklah kecil. Nak hak kecil ha, tidaklah besar. Ha yang mungkin nak muqtabilat. Tu kita reti hak misal lebih dulu. Ah ha, maka sifat iradah menentukan setengah-setengah mustahil menentu semua. Ha, nah. Kenapa? Semua tu masalah dua yang berlawan ni. Itulah makna kata tarikh mumkina, tu khassisul mumkinah tukhassisu bi ba'dhi ma yajuzu alaihi an al Apa ma yajuzu alaihi? Wa huwal mumkinatul mutaqabilatussittatu. Mungkinna mutaqabila ya enam tu al-manzumatu fi qawli ba'dihim yang dinazamkan ha, ya dibuat dengan kalam nazam syair dengan bentuk nazam syair pada kata setengah-setengah ulama setengah-setengah mereka itu mutakallimi mereka kata al-mumkinatul tu ha, dengan apa dia tu dengan bentuk yang panggil uh, baharajat al mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kaza al maqadiru rawatiqatu ah ha, betul segala mungkin Segala perkara mungkin yang berlawanan itu <coughs> Ialah Wujuduna waladamu Satu kira satu sedut, satu gu, satu muqabalah Ada kita dan tiada kita ha, Jadi tak kalau yang nak kata bentuk, bentuk nazar Nak kata wujuduna waladamuna tak leh. Kata tu nak boleh kenal dengan lagu Wujuduna waladamu Kalau kita nak kira zuhir kalan nasar Nak kata dengan wujuduna wa adamuna baru masuk molat ha kau nak kata ngalel-lel elah kedua al wujudu wal adam tapi dah syai ni kena cari jalan nak boleh lalu dia tu. ha lalu kata wujuduna wal adamu ha tersegur situ patu wasifatun dan segala sifat ha, nak kata tak leleh dengan wa tu Anak ha, kata dengar wah tak boleh Lalu tu hazah tah tu baik ha, Bunyinya Wujuduna wal'adamu sifatu Benarnya wasifah hanya Dia panggil hazah rah be, Dan segala sifat ha, Mana sifat mehitak Mukabalah dengan sifat putih Bila meneturkan hitam Tidaklah putih Haa demikianlah ha, Satu-satu sifat bila menentukan satu-satu sifat Tidaklah sifat-sifat setengah-setengah sifat yang lain Haa 2 Agus itu Azminatun dan segala zaman Haa kita kata pagi Haa muka balah dia petang Siang Muka balah dia malam Haa kira lagi kira lagi okay. Haa tu masalah azminatun Hari ini tidaklah besok tidaklah kemarin Hmm tu dia Hari sekias-kias tidak hari-hari yang lain. Azminatun dan yang keempat amkinatun dan segala tempat. Tuhan menentu kita ni di sini tidak di lain. Di situ. Nah, tidak di lain. Pagi ni masuk kita duduk di sini. Ha tempat. Hmm jihatun dan segala jihad segala pihak segala segala pihak ha kita duk pihak mana ni nasbah dengan mekah kita lepas pihak masyrik ha tidaklah pihak maghrib ha tusi jihad Alimu yang keenam kazal <tos> maqadiru demikianlah kaza ai kalmazkur al maqadiru segala mikdad segala betangat segala betangat panjang pendek Ah ha, besar kecil. Ah ha, dia panggil mikdadlah. Ah ha, tu dia. Besar, aku dia kecil mukabalah dengan kecil antara macam al tinggi, ah ha, mukabalah dengan rendah. Hmm tu dia. Bulat, kabalah dengan kepet, tebal, nipis. Ah ha, itulah tu, lah. tu masuk dalam semua tu. Jadi kira-kira mari mungkin panggil dalam nan ni Ah nan ni ni. Dia panggil kemungkinan mutaqabila. Begitulah rawatstiqatu telah riwayat oleh orang-orang yasiqah, orang-orang yang kepercayaan, orang-orang yang, yang dipercayai. Habis. Apa makna mungkin mutaqabilah? Mungkinat mutaqabilah. Cara kita takri kata wa ma'na kauniha mutaqabilatin. Mutaqabilatin tu nasak dengan kasrah jadi khabar kauni. Nah, makna mubtada dan bermula makna keadaannya keadaan kemungkinan itu mutaqabilatil yang berlawan-lawan tak satu qabul berbalah-balah bermukabalah berdepai berhadap berlawan mm itu asa, apa makna makna begini annahamutanafiatun ha ya. tu mutaqabilat dengan makna mutanafiatun hmm, bahwasanya kemungkinan itu Bernafi-nafian kita panggil berlawan-lawanan. Berlawan dengan makna ngan dengan makna sekali lagi tak boleh berhimpun. Ha tu murak berlawan dalam istilah ilmu su ada mulijtimak tak boleh berhimpun. Tu berlawanlah tu. Ah tu dia. Sebab pengertian berlawan tu dia berada Sebab dia panggil panggil mutaqabila, taqabbu taqabana beradab. Anggap-anggap nak lawan. Haa, dia ada pelaga sahaja yeah. Asana beradak Haa, hak ni hadak Haa, lawai dah we. Lawai dah, dua tu lawai dah Haa, kucing ni Haa, kucing bapak Haa, dia berlawai ha, dah tu Sama-sama duduk -sama beradak Haa, tu dia asal Di sini bukan murak Berlawai beradak gitu bukan Apa, tiap main murak tu Haa, faham tak? Nah, Haa, asal mutakabilak ni Berlawai, berlawai makna beradak Sini bukan murak beradak gitu Apa? Muraknya ada hak ni Tak ada hak ni Sabik hak ni, tidak hak ni. Haa, berlawailah ke? Bila suatu tu bersifat dengan tinggi ke? Tidaklah renoh. Bila suatu tu bersifat dengan ada, tidaklah tak ada. Haa, tu berlawailah tu bukan beradak. Bukan lawai makna beradak. Asal mutakabilak tu lawai makna beradak. Sepal lembu berlawai. Haa, kamen berlawai. Haa, dia dia beradak. Kepal kucing nak beromot, berlawai. Haa, beradak. Ni bukan makna belah tu makna sabit setengah nafi setengah hmm itu dia sebab dia mari wa ma'na kauniha mutaqabilatin maknanya annaha mutanafiyatun analah tu makna berlawanan Bernapi-napian. Ia ni. Ha, tidak boleh berhimpun ah ha, itu maksudnya kalau gitu tafriqnya fa apa ha, ni po tafriq setelah kita tahu dah makna keadaan mutaqabilat mutanafi'a fa fa tu'atafriyah iza 'alimta ah iza 'alimta makna taqabul al-mazkur nah ha, deide apabila aka tahu dah makna berlawan-lawan ataupun bertentang falwujudu maka wujud itu yuqabilul adam ha yuqabil mana ayyunafi ha, ah tak tahu dah sat ni Ya tafsir mutakabila, tafsir dengan mutanafiyah Kalau itu yuqabilu ayyuna Haa, nah Falwujudu yuqabilu ayyuna fi al-adama Wujud, Menafi fi iya Ka ada, mana berlawan, menafi, fi akan Tak boleh beripung Tak boleh beripung akah ni, kan tiada Ada, tak boleh beripung dengan tiada Haa Wabil aksi Dan dengan sebaliknya Begitulah juga akahnya, maknanya wa bil aqsi kata wa wa dia wa kadzalika bil aqsi wa mithlu zalika bil aqsi seumpama itu juga dengan akal lah ana al adam yuqabilu wujud ada lah tu nah ah kata balik wujud je mukabalah akan adab sepatutnya juga ada mukabalah akan wujud ertinya ah bernafi nafian bahuma maka kedua-duanya alwujud adam tu tu dia panggil qismun awwal atau qisim nah, pertama dia kata ni asak ni tu satu qisim ni tu wujud dengan adam satu qisim wa ba'duth thifati yuqabilu ba'daman dan setengah setengah sifat seperti kita kata putih yuqabilu yuqabilu itu. Ha, titik tu nak tambah soalan lagi yuqabilu ayuna fi ba'dah setengah setengah sifat ha, belawan ia menapi-napi ia akan okay, setengah setengah yang lain ba'dhan ay ba'dhan akharah Kita ketika dia masuk ketika dia sifat mari <speaking in the language> setengah setengah sifat yuqabilu ba'dhan ay ba'dhan akhar nah setengah setengah yang lain nah, seperti kita kata nak Putih, ana belawa eh? bagi setengah-setengah lain seperti hitam. lalu dia kata, kau nahu abiyah masalan. Maka keadaannya kita boleh cakap sudahlah, keadaan suatu abiyah yang putih, masalan saja putih tu, yuqabilu kau nahu aswada, ha, yuqabilu ayu nabi. Ambelawan, ia akan keadaan suatu. Ia hitam bilas waktu tu yang putih. Tidaklah hitam dalainyo. Nah, tu panggil kata sifat. Wahazakismusanin <tuh> dan ini yang panggil kisim yang kedua. Baca nata nuen. asluhu asluhusaniyun. Nah, kismusanin wa dan setengah-setengah zaman masa yuqabilu ba'dan yu, yunafi ba'dan melawan akan setengah-setengah yang lain misalnya pagi ha berlawan dengan lain petang jadi fa kaunuhu maka keadaannya kita kata syakhsin seorang ataupun waktu jadi umum lagi apa tadilah syakhsin ah ha, sy Maka keadaannya sewaktu Ataupun seorang Fi zamani tufan Masalah ha, Seorang yang berada pada zaman tufan Banjir Maksudnya tufan ay tufan Nuh ha, Ada maklumnya bila sebut tufan Tufan Nuh ha, Banjir masa Nabi Nuh ha, Orang yang ada masalah tu Masalah Yukabilu kawna hu fi zamani sayyidina muhammadin melapi ia akan keadaannya seorang pada zaman penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya misalah tu. Tak apalah reti misal apa kita bubuh misal lain kitalah. Wa hadza qismun thalithun. ini kisah yang ketiga daripada enam tadi. Wa ba'dul amkinati. Dan setengah-setengah tempat yuqabilu ba'dan. Supa tadilah ibaratnya menabi ia akan setengah yang lain fa kaunuhu maka keadaan nyak saksin seorang fi makanikaza fi makan nikaza pada tempat begian ha, tempat begian ha seperti dia misalkan mesra seperti mesih nah seorang itu berada di mesih ha, kita ni seorang ni kita berada di ha, Petani masalah Iu kabilu kau nahu di makanan yang lain? Di ha, makanan ha, Belawanlah io akan keadaannya pada tempat lain. Ha, tempat lain pada kaza. Sambil ibarat dengan kaza ni, di makanan yang lain kaza. Misalnya, misalnya kabulakin seperti bolak. Bolak nama tempat lah tu. Ha, nama tempat bolak. Ah. Ha. Ha, seperti di mesti, ha, tidak di lain, lain seperti di Bolak Ha nama kereta misapak kita. Ha kita ada di petani ha, tidak di jalan, ha, tidak di menara. Ha gitu jalah. Tapi dia memisah turut tempat demo. Hmm. Wa <tik> hadza Ah kisah yang keempat. Tepat ni. Ha. Wa ba'dul jihati dan setengah-setengah jihah. Yukabilu bagdan, menapi ia akan setengah yang lain. Fakaunuhu maka keadaannya syaksin. Soalnya itu di jihadil masyrik pada jihad pihak pada pihak masyrik pihak timur. Sebelah tangan katakan, yukabilu kaunuhu di jihadil maghrib, menapi ia akan keadaan pada jihad maghrib wa hadza satu qism lah yang kelima wa wa setengah, setengah mikdar membetuli yakni melapi ia akan setengah yang lain ha, misalnya maka keadaannya syaiq waktu tu ia panjang kalau tinggi ke tinggi Masalan yuqabilu kaunahu qasiran melapi ia akan keadaannya yang pendek atau rendah. Ha nah, orang kita tu ah ditawil kita tengok kadang-kadang panjang kadang-kadang tinggi. Nah. Qasiran nah. pendek rendah. Wa hadza qismun sadis. Nah tu dia tak tarik apa tu. Itu dia tak apa dok huraikan tentang kemungkinan mutaqabila. Ha, maka semua perkara mungkin tak lepas daripada enam bahagian tadi. Ha, maka enam bahagian tadi tu semua berlaku tu tidak berlaku sendirinya. Semua dengan menentu oleh Allah Taala. Ha kalau kita kata klip sini gak tak usah nak kata apa dah kau orang. Tengok dia tua tinggi, gila gamuk, ayatnya kata tak ada gamuk. Ih, super kawa dah heret dia panjang. Bahasa muluk. Ha tu kalau orang sedar kediri astagfirullahalazim uluk ni eh ha nampak orang tinggi tengah dia tu tinggi ada kau tengok tu ku ku ku yon dok kau ada gamak belaka jadi siapa kawan dak buat ha, ha, ha. itu tu ha ni ni kalau kita gis apa hati kita sedar jadi keceap jadi tak banyak tu baik tu baik hak faedah hak tak faedah tak tu baik kalau salah gi tu baik astagfirullahalazim ha sahabat gigak tinggi cara dia kata ha cuba kita kira tidakkah dengan kerana Allah ha ya bih. nak kata kerana dia jadi mana kita dak kritik tuhanlah pada hakikatnya ha deh ha, tapi oleh kerana maqam isan kita tu rendah kesedaran kita kurang ya? kecil nak ambil ramai nak suka nak gitulah ya? ha tak sedar tak sedar kata cakapan kita tu adalah salah Haa Hingga nya Mujur-mujur Segi syaratnya Kita tak sedar tu Diharapkan maaf ah. Haa Nah Bila kita sedar Kita segera akan bertaubat dan istifah Haa tu dia Boleh tengok ni Tinggi rendah Hmm Di situ Di sini Apa tu Masalah kita kena ingat Gitu semua so nah, Hajar tu Hajar tu Nak pergi ke sana Tak boleh pergi Hmm Ada Allah Tak ada khanak pergi Haa Habis Ah tu dia. Kali kita rejadik, pulak pun. Haa, nak jadi teruslah pulak bung. Hah, najak go kecak jadi wa setak. Minta ngaku lah gih. Ha, ya ya semua ya semua ya semua. Ish, hanya ni betul. Nila maksiat batinya kita tak setak banyak. Nah, ah hanya pernyata hubung kayak dengan kita mengaji ilmu pegangnya. Nah, kita tak rasa kata Yang tikak tik, tu Rodak pergi ke noda Tapi tak khabar Tempat kita tak pergi lagi Tak pergi jauh nah, Ini kena bertulung Ihsan Ihsan Anta'budallah Ka'annaka tarah Apa yang berlaku tu kita tak sepanjang kalam Ingat kata Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Bish selalu. Pendek kalam Tak cakap banyak hmm, Kaca lagi-lagi Salah semua ada kaca kata Kau salah hmm, Klik pada situlah Hari nah, Ini Kita mengaji Rodak jadi semua itu hak Nah, Tinggi ha, Rendah Nak tahu itu hak anak Tengok di benda yang berlaku ha, Kullayawmin huwafishan Tuhan kata ha, Tu dia Setiap masa Ia Allah pada pekerjaan ha, Allah buat apa Tengok di apa yang berlaku tu Allah buat La yus'alu a'ma yaku'alu Tak boleh ditek kritik Daripada barang yang perbuat oleh Allah Habis Haa Kita hapus itu Haa klik mai pengenalan iradah pula Setelah sampai di sini Syarah kita kata lagi Dari huraih ta'rif Wa fi qawlina qadimatun Tu klik kumi klik dah tu Dia panggil syarah ta'rif Syarah ta'rif dia bagi Pada kata kami dan lihat ta tadi wa ha, fi qaulina ay ta'rif al iradah kita nak apa nak, nak wajlah dan pada kata kami kata kami di mana ay fi ta'rif al iradah tadi do ta'rif iradah tadi kami kata na sifatun qadimatu ha betul kata kami qadimatu tu dia kata betul tu tu raddun ada pada perkata kami qadimatu tu Raddun 'alal karramiyyah. Nak tolak di atas satu firqah yang dipanggil bidah karramiyah iaitu Atma' Muhammad ibnu Karam. Ha lepas puak karramiyah. Ha puak karramiyah. Ha dianya ketua dianya Muhammad ha ibnu al-Karam. Ha, maka dibasa ke orang turut dia tu puak karramiyah. Ah ha, dia. Sebab Muhammad ibnu Abdul Wahab pada mahu dibasa Al Wahhabiyah. Ah ha, dia. Ah ha, belah tu. Ni Muhammad ibnu Karam. Ha, maka orang turut dia jadi ke satu firqah karramiyah. Apa tu? Puak ni pegang macam mana? Puak karramiyah ni. Haythu qalu. Sekira ataupun kerana Boleh kata haisu ta'liliyah Ataupun haisu ta'liliyah Tafsir, di sini dia tafsir ha, Bagaimana mereka itu berpegang Haisu kalu ha, Kerana berkata mereka itu Keramiah Mereka kata Bi annaha sifatun hadisatun Tengok ha, dia pergi Jadi puak keramiah ni Dia pergi kata bahwasanya iradak ni Sifat yang baru. Haa. Haa. Ni, ni? Ah. ni apa nama ni? Ini setengah pada karamiah pengian ni makna mengatakan baharu sifat Tuhan ni kufu. Nah, kufu ni. Ah, lalu lah kami kata sifatun qadimatun. Ah, tu sorah lalu dah. Sifat yang sedia kita kena pergi hak kita. Jangan pergi sifat yang baru jangan. Ah, tu dia. Sifatun hadisatun dia kata iradat tu sifat yang baru qaimatum ha, biza ya ada ya diza Allah. Ah tengok begini salah besar. Ha itulah kami tolak di situ. Kita ahli sunnah pergi macam nilah. Wa ha, fi zaidatun ala zati. situ pula. Dan pada kata kami kata saknin zaidatun ala za iradat ni satu sifat yang lebih ia atas mana sifat yang adu ha bukan sifat ibasirti saja dak ha ni apa pula ni yang lebih atas za raddun ala dhirar dia ha, panggil puak dirariyah ha barariyah bahasa ha, nama firqah tu Ha, dia kata Minal Muqtazilah Tidak satu Ya Muqtazilah ni Nama gulungnya sama Muqtazilah Lepas tu dia pecah Mari sampai puluh-puluh pula Haa Kata setengah sampai Dua puluh firqah pula Tu pecah Tu baik-mari Adirariah Karamiah Pecah daripada tu tu Haa Dia kata Alhamdulillah nah, Demoni Demoni kata Hai suqala Dia kata Innaha bahwasanya Iradat tu Kena-kena Suzat Dirizat dah Hmm untuk dia bukan sifat dok. Kena ke diri za Allah taala dah. Ira tu kena ke za dah. Ayo kita kata sifatum za'idatun ala ada za. Ha, sifat ya ado. Untuk ha, dia ya lebih atas za. Ha, tu maksud ibarat lebih atas za tu. Karena monun dia kata diri za. Diri za. Hmm, tengoknya diri wa fi dan pada kata kami kami kami kami ni ingatlah tak ada jaga di awal tadi wa fi qaulina na situ uh, ahli sunnah kerana kinna tu makna ahli sunnah lah kami para ahli sunnah masuklah kita ya turuk ni uh, kata qaimatum bihi sifat yang berdiri Ia dizat ia ada dizat kami kata belah tu tu Quran pula tu Radun alal jubba'i Nak tolak di atas al-jubba'i Minal mu'tazilati juga ha, Jubba'i yang setengah padanya tu, Guru Bagi apa dia tu abul Hasan Asyari dah ha, Bapak kiri dia tu Al-Jubba'i ha, Daripada mu'tazilah Balam mana dia bawa ha, Orang pengikut dia dia panggil al-jubba'i aa ha, haythu qala fikiy berkata ya aljubai dia kata innaha iradat tu sifatun qaimatun sifat yang berdiri ia la bi mahallain oh sendirilah gitu satu sifat bawa diri sendiri bukan la bi dia kata oh kalau tengok fikah lain jadi haru banyak nah aa ah, tu dia Ani maknanya kata, oh, banyak bahasa sahabat tu. Tapi dah tempat kita ni kerana licin bersih lah. Eh? Asal orang bawa ugamah masuk mari kita, duduk di hujung. Orang bawa ugamah masuk mari, dari segi akidah ahli sunnah wal jamaah, daripada banyakkanya asyairah. Sahabat tu kita tak kenal hak lain. Kita eh? duduk mengaji dia, duduk mengaji dia. So Allah lah kata, orang Islam pergi lagu tu belakang. Mereka tak berhubung lagu lain. Lepas tu, dia mau tubik ikut luar. Dia ha, pergi kat tengah ni ada belakang Pertagi dia kena besar Oh barang tu barang ni Dia matahak ni tak ada lagi tempat kita Awak ha, kelihatan tak ada tempat kita Kedai ber pesen nak kenal moderniok lah tu Suka awak kelihatan barang ni Awak kelihatan tak ada lagi tempat kita ni Awak kelihatan Haa Haa tu lah nama sok Nama dua Nama tiga Kau belak wala ni Lalu tu kita panggil karton oh, Baru timbu Bukan baru timbu Sebenar baru sapak Ha, nah, Dia baru sapa Benda tu benda lama dah Di zaman salaf lagi dah Itu ha, dia Ya pada asalnya Pegangan yang sesak tu dulu lagi Duk sesak mari Lepas Allah bangkit rasul Mari betul-betul-betul betul hak Terima tu juga betul lah lepas, lepas pada pejam mata dia Hanya timbul gelik lah Tunah ceding tu Begitu lah, gitu, lah. Lepas dia bawa-bawa, jadi ke ramah, jadi ke firqah Firqah, Ah, Tapi dia duduk ke tengah, timur tengah, duduk ke tengah Kita duduk di hujung ni, jari nak sapah lah Seperti bari penegak, eh dulu tak ada kemaju, tak sapah Pak kita Duduk makan, hak kapung misalnya Salah macam gitu Lepas tu bila dia maju-maju, bari luar masuk Ha, tak ada macam-macam lah Lepas dia tengok Nende ini ah ha, kita boleh buat renung. Ah ha, sampai tu kalau tengok Nabi kata di zaman kemajuan kemudahan tu. bagi luar banyak masuk ari. Oh dia boleh makan makanan negeri luar. Oh di sana kita boleh makan kenapa dia siapa mai bidah bagi kita. Ah ha, siapa mai bagi kita. Demikianlah pegangan dan pahaman pun. Ya begitu siapa siapa siapa. Kita tak dia ambil orang luar mari. Ah ha, ialah tu apa ya kaedah kita setiap benda yang gugur selalu ada yang memungu. ha ya benda ya benda jatuh turun ke bumi ada yang memungu. tak itu ini tak ini itu ha orang ni tak si ada yang mau begitulah ha tak ada heran benda ni kita perhat cuma kita mai syukur alhamdulillah kita dapat pergi turun bagaimana ahli sunnah wal jamaah ha, kita kejapkan di atasnya di samping kita tolakkan yang lain ha ning ya tepat jadi Ha ni di atas kita yang mengaji agama. Dia dia. Ha ni dulu. Hanya tengok ni kata oh, banyak ni buat Islam sajalah ni. Sabat tu nabi kata sataf tariqul ummati, kena morak dengan ummati ummatul ijabah. Mana buat musliminlah ada pecah tu. Haa, ada puha kufah tak masuk dalam sataf tariqul ummati. Oh, Nabi kata lagi pecah umatku Umat mana umatku? Umatku, umatul ijabah Ini umat Muslimin, Umat yang sudah Islam dah Hak tu lagi akan pecah Sapa tujuh puluh lebih tu Maka bila tengok sini tak ada hera lah ni Haa, ha, daripada Muslimin ha, Pecah pergi ke situ bah, Daripada gulung yang mu'tazillah Tengok pergi Pada jubaiyah, karamiyah, mirariyah Ah, ha, tu dia Qadariyah ha, Banyak lagi lah kita tak tahu nama-nama namun Ibadiyah oh, Banyak lagi kalau tengok dalam uh, Maqalatul Islamiyin Imam Abdul Azhar Sa'ari sendiri ha, Ada Abdul Qahir ha, Iaitu Al-Farqubainal Firak Itu kuat cara kau kirkuh Pegangan yang ia pecah hmm. Al-Milal Wan Nihal Itu ha, kita kuat pegangan yang ia pecah Baik Nah maka kami kata qaimatun bihi itu nak tolak jubai. Ha karena mereka kata iradat tu sifatun qaimatun tapi la bibahalli. Ha badengok. Wa pada ha, bihi raddun aidan. Dan padanyo pada qaulina ha qaimatun bihi sakni lagi. Nak tolak juga katanya Alen najariyah Najariyah dipanggil. Ha firqah najariyah. Haitu qala an-najjar kata nah innaha sifatun salbiyyah tu. Oh ya kata iradat ni masuklah buat sifat salbiyah seperti pidan lah. ah, ni hingga sikit, dia pidan bakal Ha ha ni henggo sikit saya kata. Hmm pas tafsir kok mana boleh dia panggil sifat salbiyah tu? Ha, dia tafsir kok ni. Dia tafsir kata wa fasaraha ana ha, jadi salbiahlah. Dan mufassir iya ya an -najar ha akal okay. iradat itu dia tafsir dengan bi adami kaunil fa'il sahian tu ialah ketiadaan keadaan yang membuat itu lupa oh iradat dengan makna tak lalai oh, ialah, ha jelas sungguh tafsilah tu ah masuklah kata salbiah enggak supaya qidam maknanya tidak ada mula Ada ha, kidang tak ada mula hasalbia aa ha, baqa ha, tak ada akhir ha, tidak ada akhir Itu ha, panggil salbia aa ha, wahdaniyat asa maknanya tidak berbilang Itu ha, tu tu mana salbia irada apa mana irada tidak lalai oh yo gitu aa ha, deh ha kita ada nama satu sifat yang adanya pada za qaimatun bihi Hmm, tu dia. Wa faṣṣaraha bi 'adami kawnil fā'ili sahian aw muqrahan. Muqrahan mano dipakso. Pasak ni baca ngai sifa'e, hor ni baca ngai sima pu'u. Ah, ha, tak kalau baca ngai sifa'e tak sah. Bi 'adami kawnil fā'ili mukrihan. Ah, ada segi lafa tu boleh baca, tapi makna tak sah. Ha ni kata Izah sah makna sah al iraq wala Kalau kita baca mukrihan la fasah istifa' iraq fasah mana jadi jadi atas pada sahian khaba kauni ha tak sah sahlah iraq tu makna sah dak ha cerita makna pula Ha dari segi kali kira iraq sah mukrihan atas pada sahian lagi pula zahir sahian sifa'il mukrihan sifa'il Oh, jadi so, gitu. Kira makna tengok. Kira makna tak sah. Ha, apa? Kalau makna, keadaannya yang buat tu yang mempaksa. Ha, tak kena kan, ayat gitu. Tidak keadaan yang buat tu dipaksa. Bukan buat ngajalah kena paksa. Ha, gitu ya ha. Oh, kata nak aje semampu. Oh. Baru sah makna. Habis faham wala. Ni harga dak faham-fahamlah ni ni. Eh, tu dia deh. Ha satu dia tafsir dua Irada dengan makna tidak lupa. So. Yang kedua dia tafsir irada dengan makna tidak kena paksa. Ha tu Tidak kena paksa. Habat dia pakai bang salbi Kalau itu irada dengan tafsir belah tu sifat salbiahlah. Ha dok. Ali ah, sunnah ni da, tak talak. Takno. Irada nama satu sifat yang ada di zat qaimatum bihi ta'ala. Ha, bih ai hey, mala eh ha tu dia inilah kita mengaji fikah sungguh-sungguh wiriqti sungguh sungguh serta hati yang jujur dan ikhlas ha dengan keadaan yang kelak kabut gini semoga Allah boleh nampak kerana ilmu adalah nur ha boleh apa dia tu ha boleh kita nampak Benar-benar Ya halus Ya ghaib-ghaib ha tapi dengan syarat kita nak ikhlas kita bersih hati mala jangan di kerana sesuatu lain daripada Allah Subhanahuwataala Habis panjang lagi tu Nampaknya kena setakat tu dulu hmm, Kita baca Sambung semula Tembis kat tu dulu Wafihi nah. <tos> <naked by> radun aizan alam nanjah Aulangin sekali lagi Wallahu alamu